na ujumbe fupi. Mimi ni mtendwa Mgweno, niko na daktari Amunawari Kaguta, bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi. Na anaanza kwa kujibu swali kuhusu kondo la nyuma. Kondo la nyuma ni, ni... kwa nyingine ya kwa wanawake na leo pela placenta. Hii ni kiunganishi cha mama na mtoto au uzazi cha mama kwenda kwa mtoto. Wanyao mtoto anapata virutubisho kupitia mishipa ya damu. Mishipa damu ambayo inatoka kwa, kwa mama inapeleka kwenye kondo la nyuma ndio inakwenda kwa, kwa mtoto. Kwa hiyo kama ni kiunganishi cha kubeba virutubisho au oxygen na vitu vingine vyote kutoka kutoka kwa wa mama yani, kwenda kwa mtoto. Yaani mtoto haunganiki moja kwa moja na Lazima ipitie kwenye placenta ndio anakwenda kwa mama unakuta a uh, mtoto ambaye anazaliwa na mama banatuzi kwa kuniakuwa wengi anakuwa hatari kwa sababu hakuna hakuna muungano moja kwa moja kati ya mama na mtoto. Ndio katika kwenye placenta ndio naenda kwa mtoto. Kwa hiyo ni kiunganishi kwanza basi ngozi na lingine. Hata kama alichaoe kuzaliwa mtu aliouliza mtoto kishatoka pale baada ya muda anadua subiri mtoto inatolewa mtoto baki na kama sponge hivi kikubwa kubwa tumuona ni chipa damu uondoke anfuata baada kutoka hiyo ndio kondro nyuma hapo lingine placenta radiisi vibaya kibaya la au ukimfahamisha madhumuni ya kuwepo kwa kondo la nyuma mbali ya kuunganisha tu mtoto na mama yake. lina kazi gani hasa? Kazi kwa msingi ndio hiyo lina kuunganishi, ina kazi nyingine ya ku, ku, kupunguza zile kama kuchuja vitu vibaya sio bacteria ni kabla ajisikia mtoto pia anjia kidogo ama ndogo ayemaji ya, ya magia, tumboni kwa mtoto inachangia hiyo uh, na vitu vingine inakuwa inatoa kemikali za kufanya hiyo mimba iweepo istoke iendelee kukua e, na kuna kemikali zingine ambazo zinamalizikia kwa dengeniza kwenye hiyo la nyuma kabla ya kuanza kufanya kazi uh, sikupenda kusema sana kwa sababu naona ni kitu ambacho vitaleta matatizo aidhi kwa sababu zana kama haya yanahitaji msikilizaji mwingine huyo anauliza anasema ye ni mzito lakini kuna tatizo ambalo analisikia katika mwili wake Yana yeah, hisi kama kuna vitu vinatembea mwilini. Ni ugonjwa gani? Wako ambao tunawaona wanakuwa na shida ya kuwashwa mwili wakati wa ujauzito. Mara nyingi sana wanapokuta kuuga kama ni maji ya moto ya baridi Hiyo tunaambi kwamba inatokana na kuongezea kwa chembe chimbo fulani za damu ambao zinaleta hiyo. Au kama unaona mfano wa wengine ambao akajibusa na unga unga wapiskeba harufu fulani anatoka katika chafya au na yandwa mwili ndio ni kama huo sasa wakati unyo zito hizo chambikembe huwa zinaongezewa kwa baadhi ya watu kwa hiyo inatokea kuwashwa au au inaondoka mipelepele ambazo siyo kudumu mkeji fomo na acha au kanakuwa anakurudi kila baada ya muda cha kumkeshana kama mara nyingi choch kitu ni kitu cha kupita tu inatokea kuna dawa ambazo wanapewa kutuonza hiyo hali lakini huwa hayaishi mpaka atakapojifungua Mhm, koo ni kama kitu kama allergy, kama allergy. Mhm. Mwingine anauliza, kuvimba ni juu mzito ni nini? Kuvimba mgumu ya mzito mara. Ni kitu kama kinatokea sana cha kawaida, lakini cha muhimu hapa, uelewe kuvimba kuku ni kwa aina gani. Kuna kuvimba kwingine si kwa kawaida. Nikokuvimba ni juu kuanzia kwenye nyayo mpaka juu, mpaka kwenye mgongo kujuu, mpaka, liju, mpaka liju, kwenye uso, mikono lazima aende hospitali na kikuu mmoja anakiogopa ni ile inaendana na pesa kupanda. ikitomba kitu kicho baadaye anaweza kaleta sana ya nimba. Kwa hiyo ni moja ya dalili ya kwamba mtu anaweza kapata kisukuti cha nimba. Kama atalingo miguu wote lakini wana zimba tu kwenye unyao huko juu kwenye mkongo mpaka na chini na anakuwa na vimba labda upato wa mchana mpaka jioni yake amka asubuhi ankoaoni hiyo sio tatizo ni hali ya kawaida inatokana na kwamba ya damu wakati wa ujauzito inakuwa kama inapanuka kwa, kwa damu hairudishi juu na vinavyotokea inabaki chini special ya like kisalama ndio maana migongo inolimba mtu akumbuke inaendana na hali ya kuelekea kwenye kituo cha mimba kwao mtoto ni miguu lazima afike kwenye kituo cha afya ili mtu uhakisha kwamba ile uh -huh. so, lingine, masal, ni ile me, hatari au kawaida aha swali lingine ni mengi kuliko doktor, huyo huyu anasema ye ni daktari wa miaka 25 anatumia vidonge vya cofosmin suspension. Jabore yani kupata damu yake hezi. anaona mabadiliko, tumbo linajaa na tokwa na ute wenye damu za siri Hivi ni tatizo gani? Kuna mtu mkubwa ana upungufu wa zile kemikali ambazo mwanamke anarekewe nazo kupata pata zake. kwa mdono ofa awe ndiye aweze kushika mimba. Ndio maana akipinyi zile dawa anapata siku yake. Inamaana kuna upungufu wa kemikali fulani. Kwa hiyo anatakiwa kufanya kutoka huyu kwanza ataeenda kapimo wa kemikali zake, ni zike ambazo zimepungua au labda zimezidi na elekeleweshi kwa kutumia hizo dawa kwa sababu lengo hapa ni kwa yeye labda aanze kushika mimba. Kuna jinsi ya kumwelekeza mtu kutumia hizo dawa kemikali zikapanda na yeye akatoka aweze kushika mimba. Lakini acha watoto kadhaa anakuta hana haja tena ya kufosi baada siku zake. Kwa e, na inakuwa kama ile tatizo la kwanza ambayo tumeizungumzia. E, kama leo mtu mwanzo unafanana nalo. Aha. Wao mwingine anasema mke ana tatizo la kubeba mimba na baada ya miezi miwili zinatoka. Tayari mimba tatu zimekuja toka. Tatizo ni nini? Mimba kutoka kuna tatizo wa mengi lakini kutokana na alivyouliza yeye ndiyo maana ni kipindi cha mwanzo au ile ngoma kwanza wa wembo. wa sababu kubwa ya kipindi ya kipindicho mungu kutoka ni ile kutoganyika inazotakiwa zile chembe chembe ambazo ndio dadada zilokuwa mtoto. Hiyo kimsema uja zinamuundo fasani kuganyika. Zikikosea ule muundo na mimba inakuwa haikai inatoka au kama ikikaa ndio ukuta mbona nazua na viungo tofauti Pia inaendana ana nguvu wa kemikali ambazo zinashikilia mimba wakati kabla ile ile nyuma, Najua, kemikali kwenye mayayi, lakini badae, ile kondo la juu hajatengenezwa vizuri unajua kemikali huwa zinatolewa kutoka huko kwenye mayai lakini baadaye ile kondo yenyewe yatengenezwa kuna kemikali ambazo zinatoka nyingi za kutoa kufanya mimba ianze kukaa kwa hiyo ndio ndio ndio kufuatilia jikizo mbashibaki ya mimi kama siku hizo kemikali kuna dambo ambazo hapo pale mtu anapokosa siku zake na we Mwezi ambao anataka kupata kwa kupata anapojiona kama mimba. kuna dawa ambazo tunazitoa kuna gasindano na via vidonge ambazo ni mfano kama wanazokemia ambazo zilikuwa zitumika katika mwelekeo wake zinasaidia muda kukaa na mimi nikifanya hivyo muda tendeleo na tapata ndoto. So, Fa anasema kwa nini wajawazito wanatumia udongo yani pemba ama mkaa. Mimi tiba kama kuna madhara ni kitu mbovu kwa kitano inaitwa pika sio udongo tu sisi no, na watu wengi wanaoongea anakuwa ananufa dawa ile ya binde na anakuwa anatendia nayo wengi wanakuwa ya kitu fulani kila siku wa kwamba mkutano siku anakula baga yote ni sawa na ni si lazima udongo mwingine baada ya ni na dagaa ni mfano kwa oh, hiyo sasa udongo sio chakula kidogo inaelekana kama mwini, na kwa bahati mbaya kuwazuia si rahisi uniona anakuwa ni mara ukimuzia atakifika atakua na ya, ya kwa sababu mimi naona anakuja na umbaka huo katika mkoba yao amekea udongo na anaanisha hawataki mimi kuacha tunachoacha wote waangalie ile mazingira ile ya udongo yasema ya hatari wengine of course wanasema kwamba huwa anatia kwa micro we sio mbaya bali api moto hivi kwa vi bakteria lakini maana kama maana hapo wao ni sana kwa mpondaana kwa udongo. Mpondaana kwa udongo alafu labda si mjamzito mwingi. Kama cha kiambaria ni upungufu wa chini wa damu mwingi, ya nichume ni kuanguka. Wanakuwa wanataka Ivan mjamzito manya analewa. Kani ile hali pia uzito. ya kupenda kula watu ambao sio vya kawaida. Uzuri wengi wanapanda kula via kula kama msemo mbaga, mgeni tabaga, mbaga pia sikose kukosa mbaga kama vile mgando usikose. Ndio si kwa hiyo tabibu ambazo asijiunge pesana ila muangalifu na mazingira anakupatia udongo wake. Daktari kuna mwingine anauliza hapa. Naomba kujua. Kwanza sababu za kuhisi maumivu makali tumboni wakati wa kubreed wakati wa siku zake na kutokwa na damu nyingi. ilo swali la kwanza. Na pia kuharibika kwa jengo la uso yani malformation formation kwa watoto wakati wa kuzaliwa. Huyu anaitwa Nelson tagarigwa Sawa. So, la kwanza la kusikia ugonjwa makali wakati wa, wa, wa siku zao. Hii In, inatokana na kemikali. Kuna kimtoka kemikali... na nyingi. Sawa. So, Yeye nianza ile mwanzo kwanza. Ile ugonjwa makali kwenye mizizi inasababishwa na kuna kemikali ambazo zinatoka post-grinding. Kemikali hizi ndio ambazo zinatolea kati pale mtu anaposikia wa kujifungua. sasa kuna baadhi ya uh, wanawake wanakuwa na kemikali nyingi zinatoka wakati wa siku zao. saa zikitoka nyingi na maana zile kemikali zinaweta zinafanya kwa kwa misuli ya kizazi yao inaenda contraction ya misuli ya kizazi. Kama zile mtu anaanza kujifungua. Kwa hiyo watu hawa huwapata maumivu makali sana. Kitapata mtu anawashauri watumie dawa siku moja au mbili kabla ya, ya siku zao kwa kama anaelewa dalili hizi kwa hivyo atazuia ule utokaji wa zile damikali zile to, zatoka chache kwa hiyo atapata maumivu Maka dao mianza, dao sana ya ile kwa makali sana. Mimi akitumia dawa kiasi ndio siku zimeanza dawa haisaidii sana kwa sababu vile kevi tayari hizo zimesambaa mwilini mzee. Fanya ende kwa kama kwa misuli ya kizazi. Kutoka damu nyingi inasababuo nyingi. Moja sababu ni wanaita fibroid au uvimbe wa kizazi ambao uko kwa ndani. Inatokea mara sana hii mara nyingi anapokuta damu nyingi wengine wanakuwa kuna hali fulani inaitwa adenoma cecal ambayo ndio kwenye kizazi ukiona hali kama hiyo unapata maumivu pia na damu. Ah wengine ile ime tabaka la ndani ambayo ndio linakuwa. Badala inatoka kama pilo inakuwa linakuwa zinakuwa sana zaidi ya mtoto kawaida kwa hiyo kwa inamaana kwamba wakati inatoka pedam itakuwa mababu lakini uzuri sababu mingi za hali ina tepika ile kwa dawa au kibii sana kwa kwa operation ndio la mwisho alisema malnutrition ambayo kuzaliwa kwa uso kama mm -hmm. waimsikia mwanzo tulizungusha na anakunywa sana pombe mjenzito ndio alisema kama moja ya athari ya mtu kunywa pombe ni kuleta kuleta yani uso kutokuwa kwa kawaida waka, kwa mtoto au kama yeye anasema malnutrition ya uso kwa malnutrition ya uso ndio na kuzaliwa ni madhara ya kemikali ambao nne ametumia za zingine pia ni kwa sababu ya magonjwa ya chembe chembe ambazo zinatengeneza viungo vya, vya mwili zinabaki kufuata huyo kwa ambao unataka ufuate. Na kuhusu kwama mfano mwanamke anatumia kemikali hizi za kujisubua na kuza urengo hizi pia zinaweza zikapelekea tatizo hili kwa mtoto. Zipo kemikali yale ambazo bayana yale metuli. Na mimi nisukuze ingediingizi sana kwa sababu watu wa, wanaozuia madawa kuingia bila kwa salama wanazuia singii. Lakini kama mtu anatumia kwa muda mrefu na baba anakua tendo mataya na anakuwa salimia kupaka. Kama labda alipaka tukigenza kidogo si si rahisi sana mtu kupata shida. Ila kama hiyo mikiri unasema ni kitu ambacho unataka kupaka wakati mwingine mtu. doktor daktari kutawato nyio kiokutana nao za mpaka yeye zenzi zile za kwenye unaweza una kaziona kwa hiyo anakuwa mopu sana mwingine ana madoa madoa kabisa kwa maana kwamba amekuwa ni mtumiaji sugu mm -hmm. wa ka, o, kwa madawa haya yule anaweza aka mpaka mtoto ayafike atakikiongo kusikia kiongo fulani uniona wale ambao wamejichumbua sana na wakawa ute mpaka unaona hizo venu labda ile kemikali haifiki kwenye ile kiongo inakuwa inatolewa tuna msiga yule mama anatoka nje akiwa kwa mtoto lakini kama kichoko kiasi kikubwa sana ambapo ikamsikia mtoto kwa sababu hiyo kemikali ambayo wanasema ni ya ni aina za steroid ambazo huadhishauri sana wakati wa uzito. Sasa wengi wanakuwa wanapaka ikamtu angee anakuwa na nini oto wengi walikuwa wanapata athari. Kwa nini nauliza kwa nini baada ya kujifungua mwanamke huchelewesha kupata heavy mayai hayapivushwi rehema wa Arusha anauliza. Kikawaida mara mtu anapojifungua anategemea kupata hezi kuanzia ile ukifika na kuendelea kwa sababu wakati wa ujauzito hedhi hedhi inaweza kusimamishwa ni mayai ile ile tendo la yai kutoka kwenye uzishi kama linasimamishwa kutokana na zile kemikali ambao zinatoka wakati wa uzito zinazuia zile kichocheo vya kutoya yai vinasimamishwa lakini ugishaji unfungua kwa maana zile kemikali no zinazoisha ambazo zinazuia mayai istoke zipoisha kuanzia ipasana kuendelea naye ndiko yanzo kutoka kikawaida kawaida e, ingawa kuna wengine wanakielewa especially ambao wanayonyesha mtu tuuko nyumbani anaonyesha labda anasema full time kunaonyesha kuna uwezekano ikachielewa lakini ikipita miezi sita mtu alipopata period baada ujifumue nzuri afuatengia kama kuna shida au nime lakini wengi wao wengine wanakuwa wanahisi hoja bila kujua kwa hiyo nzuri shoko ni sita au mtoto unakoendelea ujapata bora ukachekie usijikao mshitangu mwingine bila kujua unaposema afya uzazi haimaanishi tu kuwa na afya bora kwa mama mjamzito au hata kujifungua tu unaweza kukuta maumbile kweli anaonekana mwanamume lakini pengine ukija kuangalia kwa ndani sana utakuta huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndio linaleteleza asili basi mpe hujasito Mama, ni aloesia maneno na mpendwa mgweno katika afya uzazi. Mama, baba na vijana, jitambweni. Utapata yote hayo kila Jumatano na Jumapili mara baada ya taarifa ya habari ya saa tano usiku hapa TVC Taifa. Mama, kuna msikilizaji mwingine anaitwa Skola. ye anasema na ujauzito wa miezi saba Ila tumbo lake linauma sana chini kitovu na kiuno lakini ameambiwa hakuna tatizo anaomba ushauri. Mkini unaoa <tipa> mimi ndipozo ambao tunalisikia sana katika katika clinic wanapengi mimi ndio kesho kubwa anakuwa analalamika anao mu kidani tofau au kwenye Mara nyingi kitu ambacho kinawapata si kizazi, ila ni maungio ambayo hapo kwenye kiongo. Yale huwa yanapanuka, ile zile na yanajiachivi wakati hiyo uzito yenyewe na mazimuni ni kuongeza nafasi ya mtoto ayo wakati nazalwa apite. Lakini sasa kwa mama inakuwa ni tatizo kwa sababu yale maongeleo yanabeba mwili wa mtu. Saka kama ikawa mlegeezi yanata maumivu yanashinda ya kumfunisha mtu anayotekewa anajuta amelegemea upande mmoja bila ya kujijua anasema anapoteza yule sense of gravity. Kwa hiyo wanakuwa wanapata maumivu yeye chini ya kitovu au wengine mgongoni au pembeni ya kwenye kiuno huko dawa lakini baada ya kujifungua yanakuwa ndio naisha lazima kwamba maumivu ambayo anapata aende akaelekezwa ife ya kutofautisha mwilani nje ya uchungu kwa sababu mwilio utumbo ni tofauti naona nausamini viungo ipya ya tofauti sasa katika hicho na namshauri so, so, na nini anywe dawa atembee na, na na nani na mti au namshauri. Akiwa naye kama hiyo asipindi yojonya anambiwa fanye mazoezi sio sio jambo sahihi. Akiwa naye kama hiyo kama maongea anaanza kuachana hivyo. Atembee pia kawaida sio anatoka watu mpaka wapi dakika sana ni mchosa hii. Atazidi kujiumiza. za maumivu za kawaida. Aendea kamba jambo haiwezi kusha mpaka kujifungua. Ni kulipunguza tu na kuzuia hii basi lakini kutomba pamoja sababu mwenyewe. Kwa hiyo mazoezi madogo madogo anashauriwa na daktari lakini asifanye kama hujimkimbia na daktari mtembee kazi mwa sisi zote hii mpaka labda hapa TBC mpaka ya poteti ya lukani. Oh mwingine anasema yeye ni biti mdogo sana lakini ni mjamzito. Tatizo lake ni lile lile. Anapokula udongo kama tulivyozungumza mwanzo, hapati hamu ya kujamiana na mwanza wake na ana hisi maumivu makali kutatizo gani kuna athari zozote? Yeye anataka kufahamu tu kuna uhusiano wa yeye kula udongo na kupata hamu ya kujaliana na wazazi. uhusiano moja kwa moja kati ya udongo na haramu ya kujaliana. Ila tu kwamba kuna baadhi ya watu wakishika ujauzito wanakuwa wanapoteza ile hamu ya kujamiana Hiyo jambo tunafahamu na tunajaribu kuwaeleza mtu na mke wake walielewe baada ya kwamba akishejifungua hali ya kawaida inarudia hakuna uhusiano wa moja na udongo hapo kwa sababu kuna kitu kingine uzuri mkubwa ni hiyo ujeo utakapo wanafanya wao wanakuwa anapoteza hiyo hamu ya kujamiana kwa maana kwamba hakuna athari zozote hapana somo wa yombo erasema baada ya kumaliza hedhi wiki mbili zilizofuata akaona utelezi ukeni na kisha damu lakini yenye kutoa harufu mbaya anaomba sada Kikawaida... Uh, maji yote yanayotoka katika kupo kwenye njia mwanamke endekeo ya asiri huru ya kawaida. Hata mtu yote akiona kwamba maji moja yanatoa harufu lazima kuna kuna shida. Shida hiyo mbalimbali bacteria au ni au wanasema spika yeah. ya kama watu wanasema sikuizi gwanalea au aina Kwa hiyo mtu yote akijisikia nale kama hiyo baada ya kumaliza elimu yake anatoa maji ambayo yana harufu lazima afike kwenye kituo cha afya na kupata matibabu kwa so, lingine ninasema kwa nini mwanamke utokwa na usaha baada ya mimba kuharibika siwezi kuelewa moja kwa moja na hayo maelezo mara nyingi sio usaha si ninasema ni maji maji yanayotoka mbo si kawaida oral discharge hadi mpaka mtu atoke usaha usaha ni kitu kidogo kikubwa ee, mtu kuandikwae naoma amekaa amekuwa mgonjwa anajua jipoo ndio usao mpaka hiyo hali utakuwa unaona ngongo jiwasu. So. Lakini mara nyingi sio hivyo. Kani tun ya rangi ambayo si ya kawaida. Uh, kama ni ndoo ambayo mtu ambaye ndio ni zile leia za kutoka zile tabaka yanatoka pamoja na majimaji mengine inaonekana kama usafi mara nyingi inaakuwa si usafi. Na kama ikiwa kama ni usafi a dawa ya TB anavutakia. Aspirin TB kama unaposema mwanzo itakunda kuathiri mpaka mbiri yake. Unaona kwa kama ikiziba ndio kusika mimba na kuokoa kidogo tatizo. Haya, uli anasema mjamzito anapokula sana muda wote, kuna madhara? Mke wangu anakula sana hadi naogopa. Mtoe wasiwasi daktari. Na napenda kuambia kwamba na wasiwasi. Uja uzito ni hali ambayo inaleta mabadiliko mengi ambapo kwanza mnapona na kusema ndipo wengineo wako aina nyingi hojauzito ambao wengine wanakuwa hamu ya kula na ongefeka, kuna wengine kula wanakuwa wapeni kwanza labda wa ni sana asyukurusuana apata kibenzi hasa anapenda kula kwa sababu wako wengine kula zikani wanakuwa dhaifu wanakona hata mtoto anatoka kidogo mdogo huyo ambaye anakula sasa ndio kuna tatizo. Afsaidifungua ile tatizo litaisha. Ila kitu muhimu angalia basi ndipo ambapo watu wana wanafuta mingi yakawa mzuka sana uzito akaza kupata madhara mengine baada ya kujifungua. Mhm. Uh -huh. Kwa hiyo kula inashauriwa. Kula inashauriwa kwa kawaida kama ndio mtu amezidisha kutokana hujifungua taki asigope sana. tu epukije kula zile ambazo tunaanza kupata madhara baadaye. Mhm. Uh -huh haya huyo nasema mama mzito anatakiwa ameze SP ngapi za malaria katika kipindi chote cha cho ujauzito uzito. na sheria ya Wizara ya Afya ana anatakiwa ameze mara mbili katika kipindi cha hiyo ni njia ya kukinga mtu asipate malaria ambaye anaweza kuendea kwa kwenye kondola nyuma akapata mtoto ikimfikia mtoto peketa madhara hata ya kutoa mimba ya kufanya mtoto asafiri Kwa ni SP 2 mara mbili mara mbili mara mbili aha Josfa faca sindawanga analo swali yanasema mwanamke anayotumia sindano za uzazi wa mpango anaweza kuzuia madhara yake baada ya muda wa matumizi kuisha ya sindano ya nini expiry date kikawaida ile ndio ndiye atakupa ile dawa kama ni pharmacy au ni kunaikuchomo sindano hataki kukupa dawa kama sindano bila kuangalia kama ipo idea expire au baada kwa hiyo na dawa ambayo unaweza kuyapata usha ushachoma uwezani kuyauzia ndio ushachensha kwamba kwa mtu hiyo kazi labda wachia uhsika kwamba watu wakumbuje kwamba yote ambaye anataka kumpa mtu dawa lazima ang'aje kwa mbele dawa ipo muda wake ujaisha au umesha kuisha. mimi na nadhani huyu, tatizo lake ilikuwa si ni kuisha hii hasa ilikuwa baada ya muda wa watu yaani kama amepiga sindano usio mm, tatu mm. ehe sasa ineshaisha hata kutumia atapata madhara gani wapo utafitisha kutumia sindano hizo nadhani ndiyo ilikuwa bana nzito kama hivyo kama wakati anatumia wakati wa kutumia sindano ilikuwa hapate shida yoyote kusema kwamba anapata period kama kawaida ba haidi mara mbili kwa mwezi kuwacha kuacha hatupgemei kupata shida yoyote sana sana hayo mwangalio kwa sababu anaweza kupata uzito kwa sababu dawa lakini kama alikuwa yamsumbua ya wakati anatumia Ha, hana ana haja kufanya chochote baada ya hapo kwa sababu hizi njia za uzazi wa mpango hizi mwingi watu wao wamekuwa kizi wakiielekea kwamba zinaleta mabadiliko makubwa sana katika moyo wa mwanamke mwingine ananenepa sana mwingine anakuwaaje sijui sasa huyu ndio dunia yake je, hivi sinalo za uzazi zinaweza zikaleta athari zozote kwaopo kabla ikwamene sana sasa atakwaje uh, kwa sisi wake. Ndani si usimamizi tafadhali ila zinaanza kukuletea mabadiliko ambayo unayotegemea. Na kama hayo mabadiliko yanayokuwa nzuri au yanakufanya unakuwa hawishi kwa wangalizi na shauri mtu astumie tu kitu cha mabadiliko nyingine yaolojo mpango. Kwa hiyo nadhara kama nadhara siweze kusema kwamba yana patikana na na kutumia sindano kama ni unene labda mtu ananipa sababu amesea kwa kutumia sindano vitu ambavyo inazuilika unajua unene unaweza kupata mtu wote tu sio senseless tunaenda na yeye ni ndio ndikabaki atichomwa na sindano baba anapata miyukula na kama binadamu lazima ujijie utaratibu wako wa kama unafata toroi anasema kwani ni kwa sababu ni meteo wengine wanasema sababu ya sindano hiyo ndio msikilizaji ndio tunaitimisha kipindi hiki